Může tak dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych vás chtěl požádat na začátek, abyste se představili, řekli svá jména, kde se teď nacházíte a pokud chcete taky váš věk. Mhm. Tak já začnu. Dobře. Já se jmenuji Alena Vávrová, je mi 40 let a Teď se nacházíme v našem domě, v našem rodinném domě ve Světicích zaříčany za Prahou v České republice. Mm -hmm, já jsem za Vávra a my jsme manželé a oba jsme vlastně geštalterapeuti a psychoterapeuti a o tom si budeme povídat. Jasně. No, vy jste mi trošku nahráli. Uh, už s tím, že jste řekli, že jste manžele, hmm. protože ta další moje otázka je, a měla být, jaký je váš vzájemný vztah, nebo kdo jste jeden pro druhého? No tak můžeme to trošku doplnit, že jo. My jsme manželé teda, jsme rodiče, máme spolu dvě děti, máme spolu ten dům. Já jsem hmm, ještě <laughs> spoustu společného, ale máme právě společnou i tu profesi a teda se vlastně jak se nějak seznámila nějakým způsobem. Mm -hmm. pro... no, jestli... Aha. A myslím, že já si můžu rozhodně za sebe, já že jsme si to tak říkali vzájemně, že jsme pro sebe i nejlepší přátelé. No. Já. Aha. A chci se zeptat, jak dlouho jste spolu, jak dlouho jste manžele? Teď jsme slavili 19 let seznámení, a to možná stojí za to říct, že nevím, jestli pak by ještě tak velička byla. jsme se právě seznámili na úvodu do Gestaltu, což byl takový seznamovací víkend s gestaltterapií. Oba jsme měli zájem vstoupit do výcviku ve stejnou chvíli. Takže na úvodu do Gestaltu jsme se seznámili při závěrečné technice, kterou jsme dělali spolu při kontaktování se přes ruce bezeslov, tak, tak tam asi přeskočila ta uh, důležitá jiskra uh -huh. a, a, a tam, tam uh, začal náš vztah. A to je přesně teďka, to bylo v lednu 19 let. Hmm. Jo, tak... 2002 a pak vlastně uh, svatbu, tu jsme měli pak 2007. Tak to moc gratuluju. <laughs> Děkujeme. A pak jsme pak... to jenom ještě, pardon, ještě možná doplním, že pak jsme do toho výcviku oba dva tady vstoupili, a naštěstí ten rok se zcela výjimečně otevřely dvě paralelní skupiny, tak nám osud nahrá, že jsme oba mohli do výcviku a zároveň jsme nemuseli přerušit náš začínající vztah. Tak hmm. to nám pomohla. Což titulace. je vlastně zajímavá věc, protože často se říká, že když člověk prochází tím výcvikem a je v nějakém vztahu, takže ho to může nějak ovlivňovat a ovlivňovat to i ten vztah. A my jsme vlastně procházeli oba paralelně, vždycky jsme to měli obměsíc, nebo prostě k, k, jiný víkend třeba, někdy možná i stejný, ale právě, že jsme tak jako pořád šli tím stejným procesem, akorát v jiný skupině, takže to bylo vlastně <tějí> zajímavé. I to bylo zajímavý. možná sledovat, jako by to, co jsme si říkali, tak jak každý ten lektor učí jinak, tak jsme měli trošku jinou tu dynamiku, jiný spolužáky, bylo to jako, jako zajímavé takhle to sdílet a přitom být každý den. Aha, aha. Jako ve vedlejší třídě. Jo. Jo. Já se k tomu určitě dostanu. A ještě je ještě to, pak, to, je to. Ale, ale začnu teda těma otázkama, která jsou pro vás, jako pro každýho zvlášť. A ta první otázka je, kdo jste jako člověk, jaké máte záliby, pro co se dokážete nadchnout, jaké jsou vaše hodnoty. Kdo jste? Chce začít? Můžu začít. Uh, tak uh, jsem člověk, jsem žena a to, co je pro mě hodně důležitý, je moje mateřství nebo naše společné rodičovství, tak to je pro mě náramně důležité, protože máme dva syny a už poměrně velké, uh, téměř 12 let a 8, tak to mě velmi utváří. A jsem, myslím, hodně tvořivá a tvořivost je pro mě důležitá hodnota v životě, je pro mě hodně důležitou hodnotou přátelství a blízká setkání a blízký kontakt. Je pro mě důležitou hodnotou um, blízkost a vlastně taková jako celostnost, bych řekla, jako takové to celostné propojení se zemí a s lidmi kolem sebe a s prostředím a vzájemné a s emocemi a s tělem a s tím, co mě napadá. Vlastně ten, ten holistický přístup je pro mě hrozně důležitou hodnotou v celém mém životě a odráží se myslím, že i v té mé práci. A, a dobrá práce s lidmi je pro mě taky důležitá, velmi důležitá a rozvoj nějaký. A chytit jiskru, chytit vlnu a, a jet po ní dál. Tak to myslím, že se odráží jak v tom životě, tak, tak, tak své, v mé práci. Je to hodně No, taková těžká otázka. Já zrovna teďka poslouchám takovou audio knížku, která se jmenuje What should I do with my life? Já to napsal po Bronsona, je to taková jako série rozhovorů s lidma, kde se propoje ta profese s tím osudem. Nebo tak, tak jako přemýšlím, že tohle pro mě vždycky bylo důležité, že když, člověk, když něco dělám já, tak aby to bylo spojené, že, že, že to je nějak integrovaný v tom životě. Hmm. Že teda jsem si potřeboval s terapii udělat práci, aby nějakým způsobem se tím mohl opravdu zabývat. Potom vlastně podobně já dělám ještě <coughs> z, z rogersovské filozofie vycházející kurzy pro rodiče podle mm -hmm. Tomasa Gordna a nějakým způsobem, že se mi ty věci propojily s tím životem. Jinak takže jako i to rodičovství, že jsem pak vlastně začal studovat trochu <coughs> profesionálně, nebo jak to říct. A když ale mluvila o tom rodičovství, a potom vlastně jinak mě vždycky zajímaly nějaké i duchovní roviny člověka, tak v tom je blízký asi buddhismus hodně, ale jak i filozofie jako taková mě zajímala, proto jsem šel asi na filozofickou fakultu prapůvodně a měl jsem hodně rád hudbu, ale tam jsem, tam jsem se nenaučil, že svůj rád na žádný hudební nástroj nějak hodně dobře. Takže jsem se potom šel takovou cestou, jsem zkoušel skládat hudbu na počítači, pak jsem hrál na různý etnické nástroje, jsem se učil západoafrickou hudbu a na didžeridu a takové jídla jako hodně už taková globalizovaná kultura. Se člověk učí ty, ty věci, které jsou z jiných bez jiného kontextu a třeba stovky let starý. To pro mě bylo hodně důležité i nějaké pochopení, jako se třeba říká, že když se člověk naučí cizí jazyk v dětství, takže vystoupí... Z toho konceptu jazyka, že ty slova nejsou to, ty věci, ale že se můžou označovat ty věci různě, tak mě vlastně třeba přes tu hudbu, to na mě mělo takový levliv, že jsem se vlastně učil chápat, že každá ta kultura má nějaký svůj jakoby, jazyk i, i takový jako hudební. Ty písničky často byly spojeny s něčím třeba ty africký i s tím životem. A pro mě to bylo vystoupení vlastně z toho rámce, ale zároveň mě nikdy nedávalo smysl hrát si na nějakýho Afričana tady jako v Praze, ale. Tak to pro mě bylo hodně důležitá taková škola, ještě taková životní. A no, takže a zároveň pro mě připadají důležitý i takový nejenom, ty, jak to říct, prostě materiální hodnoty, ale nějakým způsobem nějaká duchovní rovina člověka, což mě vždycky zajímalo. A to asi by mohlo stačit. La, la, la. Já bych ještě doplnila, uhum. já jsem uh, říkala, že určitě uh, je pro mě důležitou hodnotou, na kterou jsem teďka v tom povídání zapomněla, nějaká laskavost a přijetí, jako akceptace toho, co přichází, to je pro mě strašně důležitá hodnota. Myslím, že to pak ráda se ještě k tomu někde dostala dál, až se o tom mám víc povídat. To je pro mě vysokou hodnotou, který nějak se snažím směřovat jak v té práci, tak, tak v tom běžném životě ostatní. Okay. Dobře. Tak další otázka, kterou pro vás mám, je, kdo měl na vás ve vašem životě největší vliv a jakým způsobem? Uh, máš ty? Začni teď. Tak, tak můžu začít. Tak pro mě vlastně tak samozřejmě nejde pominout takových ty věci jako rodiče a prostředí. Já jsem vlastně, myslím si, že na mě měl docela vliv, že jsem z takového menšího města, o kterém vlastně psal Karel Poláček, takže kde to trošku pořád je jako za toho Karla Poláčka v něčem, tak to si každý mě najít, který to bylo. Jasně. <laughs> a, a, to, a bylo to ještě vlastně v 80. letech, že já jsem vyrůstal, že narodil jsem se v roce 79, takže jsem procházel tou školkou takový ty 80. let kdy se vlastně postupně dělo, bylo už hodně vidět ty kulturní rozdíly že nás ještě nutili nejdřív v první třídě sedět takhle v lavici s rukama za zádem a pak najednou řekli, budeme po přestávkách chodit ven, nesmíte přeučovat leváky a takovýhle, že už tam bylo hodně, jako by takový ty perestrojky, <laughs> nějakého humanistického vlivu do toho, do toho takového socialistického zároveň, tak se to bylo hodně důležité, se tříštila taková ta jako poslušnost versus nějaká uh, uh, liberálnost, a to myslím, že bylo i v naší rodině, že jsem nějaké rodiče který už spíš měl jako nějaký liberálnější přístup, ale v rámci těch možností toho menšího města v té době. A pak, pak mě hodně ovlivnili až, myslím, na vysoké škole, hodně, hodně takový lidi, byli to vlastně konkrétní lidi, že mě, jak mě začala zajímat a nějaké duchovní věci, tak jsem potkal s hodně takových kvalitních učitelů, ať už právě třeba ve škole jsem se potkal s, Petrem Knotkem, nebo říká Pierre tak ten nás učil o jungovské psychologii. Pak vlastně třeba, v, třeba jsem začal... Já jsem, nějakou, já jsem chodil na andragogiku a mohl jsem se tam vybírat hodně seminářů na té filozofické fakultě. Tak třeba si tu tehdy mě hodně ovlíňoval jaký filozof Neubauer, právě jsem chodil na jeho přednášky. Potom mě vlastně hodně ovlivnil setkání s gestalt-terapeutem, který ho považuji hodně za takového svého učitele v té gestalt-rámci, což byl Steve, Steven Sean. On byl z Kalifornie, ale vlastně několikrát nám přijel takový seminář, já jsem to pořádal a různě jsme si psali a tak. A to pro mě bylo hodně důležité v tom kontextu, že on ještě byl na workshopu u se a tak dále a vlastně znal celou tu historii, tak pro mě to bylo důležité i jako... Teoreticky, třeba v tom geštaltu, ale pak i hodně jakoby, lidsky se pro mě stal takovým já nevím, vzorem, jak to může vypadat, když člověk, on, ono už mu tehdy bylo okolo 80 let, když jsme se seznámili. A vlastně tenhle typ učitelů, já asi bych nechtěl se tady někoho vynechat, tak nebudu vyjmenovat úplně všechny, ale třeba on mě napadl jako hodně výrazná osobnost. A vlastně to byly ty lidi, kteří nějakým způsobem jsem si říkal, že takhle bych to možná jednou chtěl mít. Hmm a hodně jsem, myslím, měl štěstí, že jsem se o to zajímal na ty vysoké škole, když si člověk ten život může nějakým způsobem definovat trošku, dokončí se to dospívání a mohl jsem na tom nějak pracovat, takhle jako, že jak to změnit a často tyhle lidi mi v tom pomáhali, jako, jako to vlastně chci mít tak se vymanit z těch přesvědčení, které vás nějak z jak jak jsme řekli, a předat si tam svoje vlastní hodnoty, svoje vlastní to je jako dlouhodobá práce. Hmm. A, tak, a já to mám tak, že mě vlastně opravdu nejvíc ovlivňují ty lidi, kterým mám největší důvěru a mám, a, mám k ním vztah a Dlouhodobější vztah. Jo? Je to, ten vliv jako potřebuju, aby byl průběžný a abych jim fakt mohla věřit. Takže nejvíc mě ovlivnili, samozřejmě teď už nechám stranou ty rodiče, ale nejvíc mě ovlivňuje Honza, protože prostě to je opravdu ten každodenní vliv, každodenní kontakt. Tak to si vědomu opravdu jako nejmocnější vliv v mém životě. Moje děti mě hodně ovlivňují a pak mě ovlivňují hodně mi opravdu blízký spolupracovníci, protože přece jenom při těch seminářích a, a skupinové práci a teda. A tam nějak zažívám takovou intenzivní rovinu, ve který opravdu ten vliv mě prostupuje poměrně dost do hloubky. Takže určitě můj kolega Marian Chrasta, třeba to video vidí, tak pro mě měl velmi významný vliv v jeho přístupu v přijetí, různých věcí, tak jak přicházejí. Moje kolegyně Alžběta Michalová, v jejím způsobu práce, Stáňa Dudová, která je moje velmi důležitá bytost, nejenom supervizně, ale i tak vlastně jako duchovně a existenciálně. Tak to jsou lidi, kteří vlastně mě samozřejmě ovlivňují v, v té mé práci, ale, ale ty hodnoty, které mi ukazují, tak, tak prostupují do celého života. Carol Kerols z Ameriky, která je naše důležitá učitelka když gestalt terapie s dětmi, tak ta velmi taky, tak to jsou takové aspoň pár men, ale vlastně všichni, se kterými se mohla se víc potkat, víc se zblížit, tak na mě vždycky nějaký ten otisk nechali. Rozhodně. Mm -hmm. A určitě ale musím vynechat, ale určitě ona mě teď, za ty roky taky je to hodně výrazně a možná víc než všechno to, co jsem říkal. No a různí duchovní učitelé, samozřejmě určitě Indián Temok, který je moc důležitý je, je učitel v propojování, v propojování té roviny opravdu jako země, ducha a, a nás lidí a, a té komunity nebo té to to, to, to společnosti to je důležitý a dost výjimečný učitel. Mm -hmm. Mm -hmm. To, co já si vlastně představuju, že, že hodně jako lidí z duchovní sféry vás ovlivnilo. Že tak jak to poslouchám, že kolik mm. vlastně jako mm. lidí, kteří jsou třeba fakt z takových jako jiných než nějakých filozofických nebo vědeckých kruhů, mm. že vlastně nějakým způsobem ovlivnilo ten váš život. No, mm. Já jsem tady ještě nevyjmenovával ty, jako, že mě zajímal buddhismus a tibetský buddhismus, což jsem říkal, vlastně tak ty tybecký uh, učitele. To je třeba na Norbu Rympoček, který už nežije, tak, anebo to Rimpocche, to jsou takový pro mě naprosto vybočující osobnosti mm. z rámce lidí, který jsem potkával mm. na západě a měl jsem třeba jako to štěstí se k ním třeba nějak přiblížit jako s nima sedět na obědě nebo co a mm. bylo to pro mě opravdu pak zase zajímavý, ten vnímání a ten kontakt vlastně kvalita toho kontaktu. Takže to taky pro mě bylo výrazný, jako vliv vždycky. Tak vlastně jsou takový ti učitelé, kteří přinášejí něco ještě dalšího, co ta běžná rovina vývoje nám nenabídla, že jo, tak, tak moc té duchovnosti jsme v těch našich rodinách nepobrali, takže to jsou ty, kteří přinesli to navíc, to dál ještě. A co ta... Uh -huh. A když jsme se teď bavili vlastně o těch lidech, který vás nějakým způsobem ovlivnili, tak vzpomenete si na nějakou situaci nebo na nějaké situace, které vás taky nějakým způsobem ovlivnili zásadně? No, my jsme o tom společně dopředu už trošku přemýšleli a vlastně asi to možná máme v něčem podobně. A já rozhodně sama za sebe, že těch situací, opravdu jednotlivých situací, si moc nevybavuju. Uh -huh. Spíš je to opravdu takový jako plynulý běh nějakým směrem, takže možná jsou to ty situace, které odstartovaly ten směr nějaký konkrétní. Uh, určitě samozřejmě jsou pro mě absolutně zásadní situace v porození těch našich dětí, tak ty velmi mě vždycky uh, nasměrovaly zcela jednoznačně novým směrem uh, naše seznámení. Ale spíš vlastně to vidím až zpětně, jakože nebýt té situace, tak jsem jinde. A určitě situace, kdy mě Esther Neumanová zavolala v roce 2006, jestli se chci stát členem týmu Institutu pro výstvy gestalt terapie a vlastně nastoupit tím párem tu cestu opravdu nejenom to, že si soukromně budu někde dělat svou gestalt terapii, ale i budu nějak spolubudovat spolu a spolu utvářet a, a přispívat aktivně do té komunity, tak to byla samozřejmě situace, která sama o sobě nebyla výrazná, ale určila nějaký směr. A tak takovýhle situací těch začátků je vlastně hodně, ale musím je zpětně dohledávat. Oni tehdy nějak významný se nezdáli, nějak velký. Hmm. No, uh, tak určitě porod, že vlastní. <laughs> k tomu se, <laughs> no jo, k tomu se no těžko jo. vždycky dostává, ale jsem si jistý, že to je významně. <laughs> a si, a potom vlastně je tak, určitě to jsou, já jsem to říkal, právě jako těžko říct jedna situ, situace, že, by, že já jsem spíš člověk, který se dělá na ten proces a že se to všechno nějak postupně vyvíjí uh -huh. a naštěstí asi jsem neměl nějaký jako obrovský trauma jedno nebo nějakou jako uh -huh. fakt výraznou jednu situaci, že bych řekl od té doby a všechno jinak. Mně přišlo, že jsem tomu vždycky trochu a i díky té terapeutické práce tak šel jako napřed uh -huh. a vlastně že to je jako postupnej, pozvolný proces, ale Určitě pro mě bylo výrazný, že jsem si, myslím, že dá se tomu tak říct, jako situace mého života. Já jsem na té vysoké škole, já jsem si nějakým způsobem diag diagnostikoval, nebo jak sebe objevil. Dnes bych už řekl, že to byla jako vlastně nějaká úzkostná úzkost. Na, nebo úzkost. Mm -hmm. A to mě vedlo k tomu začít hledat, co by se s tím dalo dělat. A bral jsem takový velký průlom, že do té doby jsem žil v tom, že takhle to možná mají všichni, nebo že to je normální, že nevím, jdu po ulici a jako. Koukám, co by kde mohlo spadnout na mě, nebo něco takového. A že jsem si to neuvědomoval, že by to bylo něčím zvláštním. <laughs> A tenhle moment pro mě, myslím, je docela výrazný, že jsem si nějak uvědomil, že to je vlastně něco jako nemoc nebo tý nastavení, které by se možná dalo. A začal jsem vlastně i cíleně hledat, co by mohla být ta odpověď, jako co, co s tím dělat. Tak to myslím, že to jako bylo byl veliké. Hmm. Pak jsme tak měli, myslím, výrazný, že když se nám narodil druhý syn, tak tam nastaly pak nějaký komplikace zdravotní, že, že mohl víceméně zemřít. Hmm, tak to byl jako hmm. silný moment setkání jako s tou možností, že se věci nedějou tak, jak člověk si je plánuje, že by to taky mohlo úplně se přetnout, hmm. skončit, tak to byl takový výrazný moment. Hmm, Myslí, hmm, tak nějak hmm. říkali, co nás ovlivnilo. A hmm. to asi... Spoustu drobných, nekonečné množství drobných situací. Jo, ale jsem rád, že, že jste vytáhli něco, oh, že, oh. jo, že jste spousty těch, těch nekonečných věcí, jste, jste něco našli. Jo, jo, určitě. Dobře, tak pojďme teď k samotnému geštaltu. A vy jste mluvili o tom, že jste se, že jste se poznali na výcviku, teda na té ochutnávce. Ano, ano, ano. Řekl správně, ale teda pojďme se teď trošku bavit o tom, že jak jste se vlastně dostali ke gestaltu, vůbec jak vznikla v každém z vás ta, ta myšlenka nebo to, jak vlastně jste se dostali ke terapii tak já jsem to měla tak jako trochu, to, to, to byla pro, prostě ta vlna, která mě někam vlastně nesla, aniž jsem si to úplně plánovala. Já jsem uh, tehdy dávno mm, procházela takovými ročními kurzy práce s tělem v psychoterapii pod Vodňanskou a Ivonou Ludskou a, a neverbálními technikami. A tak vlastně jsem jako vplouvala do toho, co všechno se vlastně dá dělat s lidským růstem a, a pomocí a tak dále. A vlastně v tu chvíli to bylo jenom tak, jakože v tom našem týmu, kde jsem tehdy působila a pracovala, někdo říkal, hele, bude ochutnávka gestaltu, nechcete to někdo zkusit. Mm -hmm. a, a já jsem říkal, a co to je? No, tam se hodně to tělo propojuje. A propojuje s emocemi a s tím všim ostatním. A pro mě tím, že jsem tehdy byla v tom kurzu práce s tělem psychoterapie, a bylo to pro mě vlastně jednoznačně nutný, nutné kritérium té správné terapie, že to tělo je zapojené, tak jsem, tak jsem řekla, no jasně, tak to zní přesně jako to, co by se mi líbilo. Ale vlastně jsem o tom do té chvíle vůbec nic nevěděla, takže až úvod mě přesvědčil, že to vlastně je moc fajn a a tím jsem získala k tomu důvěru a, a pořád jsem vlastně ale o tom nic moc nevěděla. Takže spíš to byla ta vlna nějaké jako intuice a důvěry v to, že tohle mi vyhovuje a nepotřebuji lidat nic jiného. A pak až velmi postupně a stále myslím, že běží ten proces, kdy pořád objevuju to, v čem vlastně je to jako moc mi vyhovující směr. Mm -hmm. No já jsem vlastně, když jsem čekal ve frontě na koleje poprvé, když jsem jako dostal koleje v Praze, tak tam byl nějaký kluk, který začínal studovat psychologii a, už, a začal tam mluvit o tom, že existují psychoterapeutický výcviku, a on tam teda půjde a tak. Prostě byl už takový jako hodně všechno chtěl mít naplánovaný a tak. Takže až bude ve druháku, tak já jsem se začal ptát, co to vlastně jako je. Tak to vím, že byl první kontakt a jelikož já jsem šel studovat andragogiku, protože na psychologii třeba jsem se nehlásil, protože jsem si říkal, že mi je 18, nemám žádnou praxi, nic o tom nevím, jenom co jsem se učil ve škole, takže jsem. Vlastně se tam ani nehlásil, ale pak jsem si říkal, tak to by mohla být taky cesta, že není jakož studoval ještě psychologii jako školu, protože jsme měli tak postupně se to ve mně jak formovalo. Ale nejdřív mě zajímala víc transpersonální psychologie a, a tak dále a dovedlo mě to k psychosyntéze. Takže to byly vlastně jako, jako z několika stran, že tohle mě dovedlo k psychosyntéze, protože profesor nakonečný, který, se kterým jsem psal nějakou postupovou práci, taková obdoba bakalářský práce teďka, my jsme ještě neměli bakalářství stupeň, jako půlce studia. A on mě vlastně navedl na tu psychosyntézu, že pokud chce, mě zajímá, nějaký duchovní rozměr v psychoterapii a v psychologii. A tady v Praze byl institut gestalt terapie a psychosyntézy vlastně. A takže to byl první pří, jakoby směr, ze kterého ke mně přišlo vůbec jako gestalt, že existuje, taky si myslím. A potom Uh, jsem psal tu práci a pak jsem uh, se zajímal, teda, co existuje za terapie. A chodil jsem tehdy na fakultě humanitních studií na paní Hofmanovou, která tam nějako, jako dějiny psychoterapie, nebo co existuje za psychoterapeutické směry. A ona byla analytička. Taky spíš jako jungovského ladění, to já už jsem chodila o té skupiny, a neměla moc ráda Perlse, ale vyprávěla tam o něm a vyprávěla o něm tak zajímavě, že jsem si říkal, to by mohlo být něco pro mě, Jakože ona říkala právě, že byl že bral LSD, různé věci, právě o něm říkala jako tak poutavě a, a že tam hodně je o tom uvědomění a jako dobře předala, o čem tak je terapie, ale právě říkala, že ta jeho osobnost se jí nelíbí a tak dále. A já jsem si nějak tak provokativně trošku řekl, já napíšu tady práci, seminární o tom, o jeho knížce, tak jsem si koupil terapie Verbatim, o terapie Verbatim, mm. nebo doslova v češtině. A přečet jsem to hrozně, mě to zaujalo, ten způsob práce, jako byl jsem tím úplně takový fascinovaný, pohled že říkala, je výborný, tak on se s tím jako mm. nemazal. <laughs> tak a, a, a nějak naopak ve mně opravdu zažila ona takový zájem o toho Peruse. A potom jsem vlastně šel na ten úvod, a to se mi taky hodně líbilo jako ten, tak jsem si řekl, tak se do toho výcviku přihlásím, to asi je přesně ta že by to mohla být ta cesta že se mi tak, a ještě, ještě mě bylo sympaticky, jsem tam našel, já jsem pořád nemohl od toho Asadžel sehnat knížku psychosyntéza mm -hmm. a že ji měli v knihovně ten Gestalt institut, tak jsem to všechno bral jako takový znamení že, že mě to tam nějak vede a i mě zajímalo, že pořád v tom studiu byly trošku ty prvky psychosyntézy, jak mi to nějak dávalo velký smysl na jedno. Jo. A tam jste se potkali. A na tom úřadu jsme se navíc potkali. Tam to všechno začalo. A už to bylo jasné. A to přineslo něco takovýto dilema, protože když jsme se spolu začínali tak výjídat a říkal se, že tak co, budeš se tam hlásit do toho výcviku a ty jsme si říkali, tak jako, co budeme dělat, protože jsme oba už byli vybaveni tím, že partneři by asi neměli chodit čtyři roky spolu do výcviku a, a tak a tak jsme to tak jako... Si říkali, co bude, jestli <laughs> se jeden z nás s bude chtít zříct, mm -hmm. počkat rok, nebo co budeme dělat. A bylo to pak právě nám přišlo, že nás vlastně vzali oba a že nás vzali každýho do jiné skupiny. Nám vlastně potom sdělili, když jsme to zjistili. Mm -hmm. že si říkali, že musíme těm lektorům nějak kontaktovat a zeptat se jich, co máme dělat. A najednou jsme zjistili, že jsou dvě skupiny a že jsme každý zařazený do jiný, že to ani nemusíme řešit. Nebo tak, tak to ještě. Yeah. Super. A teď se, teď se zeptám dál, uh, vlastně, jak, jak vás ovlivnil gestalt mm -hmm. jako lidi? No pro mě asi hodně zásadně v tom směru, že zesílil uh, ty hodnoty nebo ty, uh, no asi hlavně hodnoty v tom životě, které nějak... Uh, jsem vnímala jako důležité, ale jim dal vlastně mnohem větší uh, významnost a fokus na ně. Mm -hmm. jo, pro, mě ten, pro mě gestalt je směr, který opravdu je hodně propojený se životem a přesně ty hodnoty, jak jsem to říkala na začátku, tak vlastně je v sobě nese. Takže, a to já potřebuju. Já potřebuju, aby nebyly ostrý hrany mezi tím, co někde dělám v kanceláři, v pracovně, a, nebo co učím a, a co žiju. Já potřebuju, aby to opravdu bylo provázané, aby to dávalo smysl, abych mohla být jako celistvě. Takže pro mě ten gestalt je opravdu víc než jenom terapeutický směr, nějaký způsob života, způsob zacházení se sebou, způsob zacházení se vztahy, s kontaktem a životní postoj, životní, životní priority, jo, který tam vlastně ten, ten přístup nějak nasvěcuje. Takže, takže vlastně... Nevím, jestli mě to oblevnilo v tom smyslu, že mi to přineslo něco nového, jako Spíš, že mi to jako vymezilo opravdu to, co považuji za zásadní jako celoživotně. Já myslím, že tam na začátku jsem si to tak zpětně pak vyhodnotil, že pro mě bylo nějak důležité, že tehdy jsem prostě pořád v tom věku, jako jsme byli ještě docela mladý, jsme s tím začínali, že jsem pořád tak jako nevěděl, co budu dělat, kam směřu. A pořád jsem jako se dostatečně v té přítomnosti, že to stačí, nebo tak. A nějak mám dojem, že v tom víc, se to hodně začalo lámat, že jsem začal si říkat, že se jako to tady a teď, nebo jsem tam, kde mám být, že se to v tom procesu přijímat to, co už je, a že to jako někam povede, tak to, to bych vybral jako jaký důležitý princip, který se mi tam pořád tak jako v té gestoterapii zobrazuje a kde se člověk vlastně jako nějak přerušuje v tom kontaktu nebo kam uhýbá. Tak tohle si myslím, že jsem na sobě jak prakticky začal pocitovat během toho výcviku, že, že vlastně nějakým, že to není o tom někde jinde, ale jako že už teď je to to, s čím je potřeba pracovat. A nějak, že se tam pak začala v tom životě odvíjet ta linka taková. A jinak těžko říct, jako čem výrazně, že určitě je to to já si z toho beru pořád jako nějaké to, že uvědomění je takový ten mm. základní princip mm. zvědomování, přijímání a, a tohle mi tam jako hodně vystupuje. Asi jako, mm. mě to ovlivnilo prostě tím, že se mi to tam potvrdilo a vždycky, když něco tuší a pak mu to někde je jako hodně zdůrazněný nebo potvrzený, že to je vlastně dobrá cesta, tak mm. bez toho bych asi ji tolik nevěřil třeba, nebo když no. tolik nepropracovával v sobě, nebo, tak jsme tímhle nejvíc. Vlastně, tady a teď a uvědomění. No. A nějak to připomínání toho. Pořád. To no. A mě taky zajímá, jestli byste možná o tom mohli mluvit víc, jak o, jste se rozvíjeli v tom vztahu vzájemném no. a zároveň v gestaltu. No... Plynulé. Ply no, to vůbec, možná, možná to jako... vůbec nevím, jak to zachytit. Tam možná jako těžký, co tam bylo, jako bylo to, že právě tím, že já jsem vlastně, že Alena je jako psycholog a dělala no. výcvik a měla v té cestě poměrně jasno a tak jako zapadala do takové té běžné, jak to říct? Terapeutické škatulky. Terapeutický nějaký... <laughs> Jednodušší cesty, řekněme, protože vlastně, a pak právě i to, že jí nabídli, ať už to víc, jako nějak působí, a tak, tak já, jako možná, bych, jsem na to nějakým způsobem žádl, nebo jsem. Pro mě to bylo mnohem těžší, protože tím, že já jsem si to nějak hmm. budoval, pak jsem třeba šel po studiu pracovat někam normálně do korporátního prostředí a teď jsem vlastně vůbec nevěděl, jak se stát tím terapeutem, protože v mladším věku najednou si, jako člověk začne hledat nějaký klienty, tak to jako nejde. A necítil jsem se třeba na to ještě dostat. Takže tam u mě ta cesta byla taková jako trikatější. Tak v tomhle bylo možná někdy těžký jako pak se dívat, že mám manželku, která mě tím trochu jako, <laughs> jako by předběhla nebo mm. ale teďka třeba se to hodně myslím dorovná, dorovnalo tím letitým vývojem a, mm. a je to nějaký jako to byl takový proces v tom ještě, kdy Třeba ona se nějakou dobu asi pravděpodobně mnohem mít cítila by tím gestalt terapeutem tolik ne, nebo tak, že jsem trochu se na to jako určitě tomu třeba vymezil nějakým způsobem. Hmm, hmm. Já tím jako nejsem, nebo tak, ale... A A já ne, myslím, že to... malátek... <laughs> tak já jsem to asi tolik neřešila. Určitě, určitě, určitě jako napětí v rámci toho vztahu z tohohle vznikalo, ale myslím si, že zároveň uh, ten společně sdílený gestalt hodně přispíval ty tomu sdílenému právě. Jo? Že to je něco, o čem nás baví. Ne, že bychom se o tom nějak extra teda bavili, ale vlastně ty sdílené hodnoty, ty sdílené postoje. Že to je vlastně jako součást toho společného. No, ale nějak vlastně neumím říct, urči, jak tam vždycky, souvisí tam vždycky těžky. bylo zároveň, jak říkám, tohle tam možná bylo jako těší ten ale ten hmm. dobrý byl určitě v tom, že když třeba uh, on nám pak jako učila a, a hodně jakož se pohybovala v tom prostředí. Já jsem věděl, o čem to je. Hmm, Někdy může vznikat hmm. v tom partnerství taková jako. Co se tam děláte za blbosti? No, Takhle tak vlastně jsem se na to jo, rozhodně jako nikdy nedíval a vlastně jsem to vždycky vlastně oceňoval. A když jsme se o tom povídali, takže si o tom máme co říct, i tak jako si vzájemně třeba dát takovou nějakou intervizní náhled na některý to dění. Když třeba jeden z nás má v něčem nějaký trable, jako s těma, ať už kolegama nebo klientama, nebo něčím. Takže se o to můžeme i jako bavit vlastně tak kolegiálně, tak, tak to je, to já, já mě to vždycky teda dělá dobře, obzvlášť teďka třeba, když něco řeším s nějakým klientem, nebo když mám nějaký, jsem třeba měl nějaký etický otázky, takže ještě ale se tím třeba někdy zabývá, protože mě, no. mě z pohledu toho učení, tak se zeptám, mm. jak to vlastně takhle vidíš, jak to je, co se tam dá takhle udělat, mm. nebo kam můžu tohle ještě vůbec dělat, nebo takhle, takže to mě pomůže vždycky. Tak to třeba já, já hmm. takhle to i využijí. Teďka <laughs> třeba i, i to, co jsem říkal, možná někdy bylo těžký, že, že byla v tom hodně nějakou dobu, když jsem se pak už opravdu se začal jako dělat terapii, tak vlastně už trošku napřed, nebo nějak, tak jsem se mohl poradit. Třeba hmm. to bylo jako úžasný. Jsem nemusel hnedka domluvat nějakou supervizi, čekat na ní a platit tam jsem hnedka za ten večer. Jo, ale určitě důležité, že obrovskou důležitou součástí našeho vztahu je to naše rodičovství, takže když do toho začaly přicházet ty děti a do toho učila v těch výcvicích a měla ty skupiny, tak to, že opravdu tam Honza mohl být přítomný a byla to jeho komunita, protože to je ten stejný výcvik, kde jsme vyrostli, tak myslím, že to tomu hodně pomohlo, že jsme prostě mnohem lépe mohli integrovat to rodičovství, ten náš vztah, tu práci, a že to prostě jako pořád ten jeden jako rozšířený domov, jo, tak to myslím, že tomu náramně pomohlo. Že jsme vlastně mohli pořád růst integrovaně jak v tom vztahu, tak v tom rodičovství, tak v té práci, a aniž se to nějak zájemně moc sekalo, tak to tomu asi hodně pomohlo. A co vás na gestaltu nejvíc přitahuje? Co se týče praxe, teorie... Aha. No, tak já si říkám, že už bych se možná troš, že to už bych se trošku opakoval, že vlastně ty principy, které mně přijdou tak zásadní pro život, tak je můžu žít opravdu. Tak mě, mě teda, já nejsem úplně moc teoretický typ, já jsem spíš praktik, jo, mm -hmm. takže a mě nejvíc baví opravdu ta setkání, baví mě konference, kde se potkáváme, baví mě terapie individuální, kde najednou to vidí, opravdu vidím žít ty principy. Baví mě, baví mě spolupráce s kolegy ve dvojicích, protože tam opravdu jedeme společně do těch stejných vod. Opravdu jak na té lodi plujeme po té stejné řece. Můžeme to sdílet a žít společně. A baví mě, baví mě to rozvíjet. A baví mě to učit. A vlastně jako spolu objevovat ty principy nově s každou tou skupinou. A to vlastně jako tím hodně rostu. Tím učením, učením hodně rostu taky. A vlastně mě strašně baví to spoluobjevování, že to, že já jsem to nějak nahlídla, tak to je fajn, ale to vždycky s každým tím jako učením to objevu Ještě zase jinak s těmi studenty. A to mě děsně baví, to je jako super. Takže mě to baví žít, mě to moc nebaví číst, já moc uh, nerada čtu. Čtu hlavně proto, když se musím na to, to tu literaturu, jo. taky čtu protože se teda musím zodpovědně připravit, ale jinak, že by mě to jako bavilo, to, tam ten život není v těch knížkách pro mě, no. ten je pro mě na tom place potom. Hmm. Okay. Tak já jsem říkal, že nejdřív mě možná přitahoval to, to alternativní nebo jaký to rebelství, jako jak tam měl ten Pérez. Já jsem si pak i hodně četl takovou tu knížku tady a teď se právě jmenuje, myslím, která je jako jeho takový životopis, že zpětně někdo vyhledal všechny možné lidi z Německa, z Ameriky, kteří s ním byli nějak v kontaktu, tak mě to přišlo jako, jako fascinující. A to mě teda nějakým způsobem přitahovalo taková opravdu své bytnost, nebo ně, a že ten směr je tím nějak po, poznamenaný. Byl jsem z toho i jako trochu zklamaný, že se taky za ty roky nějak trochu standardizoval v takovou integrativní terapii místo důrazu na tyhle ty principy, co, co za ten PERS. Ale. Ale potom mě to vlastně jako se to tak proměňovalo, že teďka zase třeba já v tom právě oceňuju ty jiné věci, že, že zase jak jsem i se za, pak poznal toho Stevena, tak mě třeba mnohem víc připomínal tím způsobem práce i tou osobností toho rogersa, třeba, že to má k sobě hodně blízko tyhle, tyhle směry, ty humanistický a že vlastně třeba ten, že se dá způsob, že ten Rodgers, když se člověk pustí jako jeho nějaký pozdní, občas na YouTube nějaký záznamy Rodgerse, jak pracuje, a to jeho aktivní naslouchání, že do velký míry to bylo hodně podobné tomu, co my jsme se učili už jako gestát, vlastně, že on hodně pracoval s tím uh, jako zvědomováním, jako, vím, jako by, vita, uh, že jsem si říkal, že teď vlastně takhle by to mohlo, sice je to jako Jansky, tady ta, uh, přístup orientovaný a klienta, ale vlastně je to hodně podobné, když jsme se my učili pracovat, jak jako, jako, jako jsem ho pozoroval. Takže mě to tak zaujalo jako spíš ten fenomenologický princip teďka a takový jako já, já nevím, co to je, ale pořád v tom cítím takovou přitažlivost. No? Jako, že něčím to, to mě, nějaký rámec, který no. mně přijde jako furt atraktivní nebo mm -hmm. zajímavý. Mm -hmm. A, hm? A proměnímcí se v tom čase. No? Že, vlastně, mm -hmm. vlastně, že někdy se vám stane, že vás na něčem přitahuje jedna věc. A když si prokouknete, přestane být aktuální pro vás, tak vás ta věc přestane přitávat celkově. A to se mi tady vlastně nikdy nestalo, vždycky vystoupí zase jiná, hmm. z toho pole, hmm. jiná kvalita, která mě přijde zase v té fázi vývoje zajímavá. Hmm. A nebo je, na ní můžu pracovat. To taková nevyčerpatelná studnice. Hmm. To rozhodně. To jo. To a co se vám povedlo dokázat? Pomocí gestaltu. Pomocí <laughs> gestaltu? Tak já to možná nemám jako pomocí to jako spíš uh, v té komunitě nebo v tom proudu, v téhle řece. Jo? Jo, tak uh, možná. To můžete, jo. Tak tím, že na ten gestált se dívám právě jako na součást života, tak, uh, tak co se mi pomadlo? povedlo. Pomocí života mi úplně nevím, nevím takhle položit tu otázku. Ale to co, to, co vnímám, je, že opravdu jsem se v té gestáltu. Uh, v tom gestalt poli, zabydlela. Jako, že to je vlastně součást mýho opravdu jako prožívaného domova v tom smyslu té komunity a těch vztahů a té, jako toho prostředí. Jo, já jsem vlastně, jak jsem říkala, jak jsem se stala členem týmu institutu, takže tam vlastně postupně jsem získala nějaké místo lektorské a součást týmu těch, co to tvoří tady pro Prahu a Čechy. A vedla ještě dialogu a dalších důležitých lidí v tomhle poli českým. A pak vlastně jsem i začala rozvíjet gestalt terapii v práci s dětmi, protože to tady vlastně moc rozvinutý, nebo skoro bych řekla vůbec rozvinutý, nebylo. A takže když jsem v roce 2004 na konferenci v Hejnicích přednesla no. příspěvek na téma gestalt a děti, tak to byla taková jako prvotinka a... A vím, že to byla taková ta důležitá situace, která mi pomohla se jako spevnit na tom místě. Tam přišlo hodně lidí za mnou a říkali, že to je super, jdi v tom dál, to nám tady chybí a to chceme. A to vím, že mě hodně nakoplo a vlastně od té doby ten gestalt v práci s dětmi rozvíjím, Založila jsem i institut a postgraduál pro práci s dětmi, pro ty dětské gestalt terapeuty. A ty to učíme v Gruzii a na Slovensku a tak různě. A to je něco, co vlastně vnímám, že jsem v tom něco dokázala, že to, je, že to vzdělávání je, že je k dispozici, že se v tom můžeme ukotvovat, že se nemusíme opravdu jako spolíhat na to, co se naučíme v tom dospěláckém výcviku ale, a s tím si nějak jako na tom svém písečku každý vystačit, ale že už to vytvořilo komunitu lidí, kteří se zájemně inspirují. Jezdí nám sem ty zahraniční lektoři, od kterých se inspirujeme společně. A že vlastně vznikla jako hodně už taková hodně svébytná skupina, která, která je pro sebe vzájemně oporou a rozvíjí se. Jo? A, a to mám velkou radost. To myslím, že to je něco, co se mi fakt povedlo a, a, a zraje to dál a roste to dál a šíříme to takhle. Teďka do té gruzie. Teď nás čerstvě oslovili Albánci z Albány, že by rádi víc vyjít terapii s dětmi. Tak to je prostě krásný. To mám jako dobrý pocit a, z toho, že ne, to je něco... Řekla jsem no, Albán? Arménci jsou to. No je dobrý, jestli jsi no, to řekla. Armeni? vidíš. No tak to je tak čerství, že to ještě <laughs> vlastně třeba to, ne, třeba, to třeba. třeba to příště taky třeba, ne, ne, armény, mm -hmm. tak, tak to je asi něco, co můžu říct, že jsem dokázala. Jinak si myslím, že každá práce s každým klientem, když se povedla, tak je něco, co jsem díky tomu mohla dokázat určitě. Jsme se někam posunuli. Bez kratce. Mm -hmm. Já bych to měl, jako já to byl jaký skromnější, že pro mě, pro mě vlastně úspěch, že se tady vůbec bavíme po 20 letech, co jsem se něčemu začal věnovat, že se tomu pořád věnuju. Jo, jako, že jo, vlastně to, je to je pro mě docela jako důležitý, že jsem vlastně pro, a teďka já teď měl, mám takový období, kdy vlastně jsem si uvědomil, že to je fakt nějakých 20 let, to bude, nebo 19, ale už je to víc 20 od toho, když jsem chodil na ten seminář a psal jsem tam o tom Perlsovi tu práci. No. A že pak jsem o tom psal se diplomovou práci a tak, ale pořád jsem byl na té bázi, že vůbec nevím, jestli někdy toho terapeuta a geštel terapeuta budu jako dělat, uživím se tím a budu vlastně normálně, tak pro mě vlastně jsem dokázal, že vlastně teď dělám terapeuta, je to ten základ mý práce, tak to beru, že jsem něco vlastně už vlastně dokázal, takže to je vlastně nějaká moje cesta taková a a vlastně dokázal jsem, že mě to pořád baví, což je taky, protože jsem nějak ne, jako v rámci toho. Ani jsem na to nezapomněl, ani jsem nevyhořil, což je taky dobrý. Ne. A, nevím, ještě, no vlastně občas mám takový dobrý pocit. Mě právě zastavili tehdy, když jsem končil nějak to studium, tak mě zastavila Česká televize a ptali se mě, jestli studuju to, co chci dělat, jako práci. Já jsem řekl ne. A, a co chcete být? A já jsem řekl psychoterapeuta. A, a to jako půjde. A já jsem říkal, jo, to půjde. A šel jsem pryč. A oni, oni to vysílali. Já jsem si myslel, že jako odradím. A pak mě říkali rodiče, ty jsi byl ve strávách. Já jsem říkal, že šumar, já jsem tam vlastně působil. Tak jako já studuju něco pejného, ale budu dělat něco jiného. A jak to uděláte, prostě to udělám. A vlastně, ale ono se to tak nějak stalo, takže, takže jako to beru jako dobrou věc a nevím, ještě třeba něco dokážu dalšího. Teď se teda začalo trošku. Mm. No a se jaký Steve na sem. Je, To je pravda, no. To si myslím, že bylo důležitý že on, on že to jsem ho potkal na evropské konferenci, on byl z té Kalifornie, byl to vlastně jako nejstarší účastník, jako kdo tam něco přednášel. A my jsme se nějak prostě kamarádili a <laughs> už na té přednášce a pak jsem mu tady uspořádal asi čtyřikrát ten workshop, který třeba pro mě byl důležitý, hmm. nevím, pro pár lidí možná také hmm, ještě, hmm. terapeutů. A on právě hodně se zabýval tím, jak se prolíná ta spiritualita v té gestalt terapii, A to pro mě bylo taky takový úspěch určitý, mm, že vůbec, mm, Ale já jsem to nepovažoval tolik jako za svůj úspěch, protože vlastně tam byla velká ta jeho vstřícnost. Mm. Psychiatr, terapeut z 50 lety, let praxe, který v podstatě chtěl předávat to, co uví, takže mm. on mi jako nabídl já si prostě zaplatím letenku, já stejně chci jít do Evropy... Já, jenom mě musíš dát, aby to byl etický nějaký honorář, základní, tolik prostě musím brát. Je. Takže to bylo tak velmi vstřícné ty podmínky, jak někdy právě lidi, kteří to hodně umějí, jsou hodně drahí z té Ameriky. Je. Tak to byl úplný opak, že on to je. spíš jako chtěl dotovat, protože ho zajímala ta práce s lidma a tu východní Evropu poznávat, protože on měl hodně rád kavku, takže ta Praha obzvlášť mu byla hodně jako blízká, takže on se sem rád jako vrátil několikrát, protože se mu tady hodně líbilo. A chodil po té staré Praze a byl mu to nějak mm. blízký. Jo, že to bylo asi takové vzájemné načerpání. Mm. I pro něho, mm. i pro vás. Jo, on k nám vždycky vystupoval. I jako jo, ke mně, ale i jako ke kamarádům některým, který tam přišli, i třeba neterapeuti, že pak už jsem na nějaký seminář měl méně lidí, tak tam šli nějaký kamarádi. Jako že prostě, ono to bylo právě hodně taky ta metoda ale horká židle, on tomu teda říkal jako vřelá židle spíš, že jako nemá rád to, tu konfrontační, Je. ale spíš to přijímající a, a vlastně pro mě to bylo taky setkání jako s takovýmhle způsobem práce, kdy tohle už se mm. tolik nedělá, mm. jako v té moderní gestalt terapii, že jsme fakt seděli čtyři dny a jenom jsme se tam střídali a byly to ty individuály před skupinou ale byla tam právě hodně velká. On to mu říkal, že to je vlastně jak ta, že i když, že člověk někdy někoho potká, i když jsme hodně věkově odlišní, takže tam je nějaká taková ta spojení, mm, jako jak kdyby byli lidi přáteli, už jako on to takhle no. i říkal. No. To mě hodně i oslovalo na tom vztahu. To tak jako... A on právě říkal, že měl se spoustu, měl s Gregory Bates, měl podobný vztah, jako že vlastně to pro něj byl takový učitel a pak třeba i s Laurou Pelsovou myslím, že říkal zrovna, že, on, že ona ho nějak pak poslala do Německa, ať právě učí v nějakém institutu a tak, že hodně jako spolupracoval. že taky pro něj byl jako člověk, který ho hodně jako osobně podporoval a zároveň se cítil, jako, že to byla sice něco jako učitelka, ale jako, jako kamarádka zároveň mm. jako na, mnohem dál, <laughs> tak to, tu myslím myslím takhle zmiňoval. A jakou máte oba představu, kam půjde gestalt dál? kam se bude vyvíjet? Nebo co bude z terapií? No, já představy teda konkrétní žádný nemám. Já jenom věřím, že půjde tam, kam půjdeme my lidi, který ho poneseme. Jo. Takže že to prostě záleží na každém z nás, na těch učitelích, na těch terapeutech, na, na té komunitě, jak se nám bude dařit společně. Že to, co vnímám, je, že v té Evropě západní se děje spoustu rozkladů institutů, spoustu konfliktů a ne vždycky už se daří ty výcviky naplnit a tady u nás zatím a moc doufám, že to vydrží dlouho, dlouho, dlouho a to pole je vlastně poměrně dost přátelský a výcviky, máme obrovský zájem, na, poli, že na trhu výcviku mm. máme velký zájem a stále vlastně ten zájem narůstá a takže já v tuhle chvíli jako věřím, že jdeme směrem, který je naplňující, že naplňuje nás, naplňuje, naplňuje klienty, naplňuje tu komunitu něčím smysluplným. Takže to půjde tam, kam půjdeme my, tím svým růstem, ale vůbec žádné konkrétní vize nemám. To, co mám spíš jako přání, opravdu, tak je, jsem do té České republiky přinést víc ještě Gestalt terapii, v rodinné terapii, což máme teďka záměr založit. A teda přinést sem postgraduální výcvik rodinné terapie, Víc ho vlastně šířit tam, kde zatím, a teď mluvím teda o těch českých podmínkách, mm. protože myslím, že každá každé země je to trošku jinak v každé jiné části světa rozvíjejí prostě to, to svým způsobem, ale tady u nás věřím, že to půjde víc ještě do těch specializací, do, do rodinné terapie, ještě víc do té dětské, víc do té skupinové, ještě se jako profesionalizovat v tom, nejenom to dělat tak, jak se nám, jako, jak to cítíme, ale, ale víc opravdu se opírat v nějaké jako zkušenosti ještě jinde ze světa propojovat se víc s výzkumem, čemuž hodně přispívá Honza Roubal. Víc vlastně jako to profesionalizovat, zvědečťovat, ale pořád v tom udržet to nadšení a lidskost. Tak to je moje přání a věřím, že, věřím, že to půjde. Ale je to na nás, já nevím. No, tak, taky si nedodu představit, kam to přesně povede, ale zachytil jsem nějakým způsobem, že vlastně v Čechách třeba je to takový výrazný směr, ale v tom světovém kontextu, že už to jako hmm. jakože stále je to jeden z těch nevím pěti, deseti, který je jako nej, nejvýraznější nebo ne, významný. Hmm. ale hodně se mluví, že, že se teď hodně, jakoby, že, že ta budou jsem se v té kognitivně behaviorální, což jako můžu říct, že ta se hodně proměnila směrem, který třeba už je pro mě zajímavý, ale jako s nějakýma poznatkama neurovědy a tak, ale Právě si myslím, že ten gestáci s tím nějak nepřekáží nikdy a že vlastně spousta naopak těch směrů objevuje vlastně věci, které jak Rogersovská, tak ta terapie terapie pojmenovávají od těch 60. let a spíš jim dává jako podklady, proč to vlastně funguje, nebo že to, že to opravdu funguje typu označování emocí, typu zvědomování a myslím, že spousta ještě tam je neproskoumaných jako teorie pole, jak vlastně pracuje mm -hmm. a, tak, a těžko prozkoumatelných takže v tom si myslím, že ten gestalt ještě furt zůstává trochu jako na špici toho, co je, co je možný pak jako dál dokazovat, prokazovat. A, a je to taková platforma, která je relativně univerzální, že člověk nepřekáží v tom, aby mohl právě dělat i různý jiné věci v rámci toho. Takže tím si myslím, že je pro ty studenty dobrá, protože já nevím, teď jsem se bavil s někým o narrativní terapii s jednou kolegyní, že vlastně... Mně přijde, že ano, jako když člověk chce dělat narrativní terapii, tak si to rozšíří a nemá problém v rámci gestaltu tu dělat nebo nějakým způsobem, že, on, že tam vlastně fakt není na překážku nějaká jako, jako analýza měla spoustu konceptů, který pak se hádali mezi sobou, že tady vlastně ty principy těžko někdo tak nějak extra se má potřebuje popírat, že by fungovalo být v přítomnosti nebo fenomenologicky popisovat, že by to bylo nějak na, někomu vadilo. <laughs> přijde, že ne. A to je pro ten směr myslím dobrý, že no, takhle, no. že si dokáže udržet pořád jakovou, jako modernizovat se, vyvíjet se, aniž by ztratil nějakou esenci, která tam prostě je pevná. No. No. Není potřeba předělávat zatím. Možná za sto let bude, no. ale teďka furt ještě není. No. Uvidíme. No. Uvidíme. Uvidíme. Přesně. Dobře, jsme na konci. No. No. Takže mám poslední otázku na vás. Jestli chcete teď každý za sebe něco ještě úplně na závěr říct. Hmm. No, nevím. Děkuju. <laughs> Děkuji za pozvání a, a těším se na, na rozhovory ostatních a vlastně Takhle, když mluvíme tak, já se říkám vlastně, že bych takhle strašně ráda slyšela od mnoha lidí, jak to mají. Že, že to je vlastně moc příjemná příležitost, kterou jsem se asi v životě nedopřála. se takhle o místu terapie v mém životě zamyslet soustředěně. A, a jsem se, že je opravdu pro mě hodně důležitá. Že to je opravdu jako na úrovni toho, že Honza je můj manžel, tyhle mi kluci jsou tímí synové a ta terapie je pro mě tou jako půdou tou zemí pod nohama v tom, a co dělám za práci, já co žiju, jaké mám hodnoty. Že je pro mě opravdu strašně důležitou nějakou jako manželkou v mém životě nebo partnerku, nebo jak to důležitý pilíř, důležitý pilíř. Takže děkuju za tu příležitost si to víc osahat a uvědomit. No, mě to teďka taky tak dobře sedlo do toho, že se mi vrací některé různé věci jako, tak Retrospektivně, ale v té přítomnosti, že, že se různě potkávám s nějakými lidmi, který, který byli v nějakém období výrazný, nebo takže, že se mi to tak jako vrátilo. A, a teď to tak hezky, hezky je pro mě přínosný si o tom takhle zamyslet, jak se to, jako ta, ta úloha, i jsem se, nevím, jestli jsem se dozvěděl něco, co bych vylečně nevěděl, ale bylo to zajímavé, se jako bavit spolu, aha, aha. že to slyšet zase trochu jinak, nebo, hmm. nebo nějak mít možnost to sdílet společně takhle, protože to je zase jiný, než když si sedneme a běžně se o tom nepovídáme, o tom, jak to všechno bylo. <laughs> tak, takže pro mě to je velmi zajímavý, taky jsem zvědavý, co, co, jak ty otázky zodpovědějí lidi a, a díky za, to, za tu možnost takhle mm. se ohlédnout. Mm. Díky moc, že to děláte. <laughs> Tenhle projekt přijde mi úžasný. Yeah. Já taky děkuju, že jste vůbec přijali to pozvání. A Byl to moc zajímavý rozhovor. Mě to teda hrozně uteklo, všechny, všechny ty otázky. Takže jsem rád za, za to, co jste řekli, za tu upřímnost a jak jste do toho vůbec šli. Takže moc, moc děkuju. A přeju vám krásný dny, krásný večer ještě. A doufám, že se, že se potkáme. Tak jako face to face. Jo, to je jo. úplně jenom přes, přes ano, ano. technologie. V dnešní době se to stalo takové, jako říkám, že si zvykl na pár věcí, třeba mimo jiné na to, že terapii se dělá online. Jo. <laughs> a jo, jo. nosit roušku a podobně, což byly pro mě takový zvláštní hmm. věci na začátku neobvyklé A teď už se stávají takový běžný, ale doufám, že to nevytlačí to face to face. <laughs> to by bylo škoda. Jasně. Tak díky Dobrý. moc a všechny zdravíme. Díky moc, mějte se hezky. Vy taky. Naschledanou. Naschledanou.